گران مختار مولدن کو دمولانا زین اللہ سے عبد دور اے تفسیر قرآن در ایک سو چالیس نمبر کیسٹھ جو مسجد امیر محوی آمالا خاتک سالدر کی پس ستمبر دوزار آٹکی شویر دید ملائی دو پتہ ایس حتی اشاہ دی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دی مین چوک جنگیرر اور صوابی پروپیلٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سا او د دوو تعلق د قوت عملی سره ده او دارنګه په دې صورت کې الله تبارک دا تکمیل دا و تعالی دا غي تکمیل د فار او امور ذکر کوي چې یو دعوت دی یو تعلیم د حق دی دریم پاغي باندي صبات او دوام وال عصر ان الانسان لفی خسرا والاسر قسمیدی فزمانا الله تبارک وتعالی چې قسم ذکر کوي دا قسم مقصد دای دا چې غسیس الله پاک به تاو ري غوا ذکر کوي یا وال عصر شاهد عصر مفسرین دوا معنی ذکر کوي او زمانہ او وخت د ماجی ګرتم عصر ویا په دې عصر باندې اولي الله تبارک وتعالى قسم کوي داږي وجدا دا, غی وجد دا, دا پتی زمانه کی پر انسان باندې مختلف حالات راضی مختلف واقعات راضی شپ او رغ راضی زوانی راضی بډاواله راضی خبکان او خوشالی راضی د مختلف قسم حالات راضی ځکه الله تبارک وتعالى زمانوانه قسم کیا والعصر شاهد زمانا یا قسم دی په وخت د ماجی ګرا ان الانسان لفی خسره چې یقینا انسان خامخافتوان کې دی داولې چې په دوانې الله کوم نعمتونه ټولې دي دا هیڅ قدر نه کوي او الله عمر ورکلې دې سره عمر قدر نشتا الله د مال ورکلې دې سره دا مال قدر نشتا ځکه الله پدی باندې قسم ذکر کوي او العصر شاهد ذا زمانہ ان الانسان لفي خسر چه یقینا انسان خامخافتوان کې دی او انسان نموراد جن سے انسان که مالدار دیو که غریبا که فقیر دیو ک گدا که تاجر دیو که دکاندار که ناری ندا و که زنانا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ یقیناً انسان خامخا تاوان کی دیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا او دادی دینا استثناء دیکھر کئی اینا تاوان نکم خلق بچ دیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا واعمل الصالحات صلاحیت د انسان په دوو طریقو سره یو چې انسان کې د خپل نفس هغه تکمیل توري او دویم په دې کې د ذکر کوي تکمیل د نورو انسانانو الا الذين امنوا په دې کې صحیح دې ته اشاره را واعمل الصالحات تناکمنا د خسراننا تتاوان کم خلک بچ دي امام شافعی رحمت الله له ذکر کوي دا سوره الاتار یو مختصرترین سوره ده اوکه الله تبارک وتعالى دا نور قران نور علی گله او دا سوره را علی گله وین دا یو صورتم کافیو کافیو انسانیت ده هدایت ده پارا الا الذین امنو دته په دنیا کې هر سړی کامیابی به را پاره باغ ډول کوي منډه وای چې مالا کامیابی ملوشي پدې سوره کې الله تبارک وتعالى د دنیا او د اخرت د کامیابی را پاره اصول ذکر کوي کہ پچا کے دا سلور اصول راہ لو کہ غدا تعلق دا اری تبتی سارہ دے کہ غریب دی کمال دار دے الا الذين امنوا وعمل الصالحات جناب استاد محترم علامہ نیل وشاہ رحمۃ اللہ علیہ نا ایو استفتہ چھ کڑے وا کوئی جبریل یانو پس حضرت سے جواب ور کڑےو ری اتل خبر ا دارا ونمون بان نکار یو سړی لري هغه ته بریل الاکی لري هغه ته خلق بريلي وای او او دا د قران او سنت برابر ده دغه فضله د نبی رسول سره ایشګه دي عقیده ده الله په توحید ده نو هغه سره د خلق بريلي بیا موږ پسې مسلمان یو سړی ځان دا له دیو باندې وای ځان له دا ځان ته له سنت وای خو عمل د قران او سنت خلاف دی عقیده را قران او سنت خلاف ده عقیده کې شرک ده دا مذموم دی بیا پسې مسلمان کیږي إلا الذين آمنوا ودامنوا سجودين با خپل ایمان برابرول دي قران و سنت او سنت کې داږي وضاحت شي او خپل اعمال برابرول دي دا پلان تنظیم تنظيمه والا او دا پلان کې جماعت والا دا پلان دلی دله والا ها مختلف جماعتونه شته زمونږ د اکابرینی دیوبنده او اګه ټول په هټو سچاباندي دي هغه زمونږ جمعیت علما اسلام چې دار او سن احمدي مدني رحمت الله جمعیت علماه ان اغي تنظیم جوړ کړو اگر یو حد فرض جماعت دي چې کله داغي افراد زان د شرکيات او بدعات او مداهلات نه او کپای کی بیا اړ یو ګروپ دی دارنګه چې کم مولانا حتنواز جمګی رحمت الله علیه له صحابو د دفاع لپاره جماعت جوړ کړو وکړو وکړه مرګري زان د شرکيات او بدعات نه ساتي دارنګه حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کوم تحریکی ایمان شروع کړو کړو چې ملګری د قران او سنت پابندی کوي په هغه تحریکی کار کوي نو دا خلک اشاعت التوحيد والسنه جرا د مولانا حسین علیوالوانی شاگردان تنظیم او غیپد عمل کد قران درسنا راج کول چکل زان د بیزای سختینا او د سنت د اصول پابندی کایو نوخه خلک دی اصل خبر ایمان او عمل صالح دی بس الا الذين امنوا د اقوام عالم د کامیابه در پار اصول اربع الا الذين امنوا مگر هتان چیمانه روالا عقيده برابر کا توحيد و عمل صالحات عمل السلام عمل استاری ستويا الموافقو للكتاب والسنه اذا قران وسنت مطابقين غبا نكمال اذا قران وسنت نخلاف قطال دیر خکاری غبا خکاری و عمل صالحات امامي بيزاوي رحمت الله عليه د اعمال صالح معنی کوي اصل صالحات من الاعمال الصالحات من الاعمال ما سوا الشر وحسن هو عمل صالح اعمال تويا شريعه غي تخويلي دای تحسين کړي کتا دې ارزخ کار کوما زمود کوما د دریو رکاتو په دې باندې په څراغاتو کوم اترکاته بوکم دا, دا, اتر دا, دا شاريه نه نقل نه یو سړی وی اذان لوی عبادت دی نو دی لار او پیدګه کې د اختر د دا مانځنه مخ کې بانګونه شروعو نو پداده کې خدا پیغمبر نه کړي دارنګه یو سړی دغه بانګ نو بانګ دی کله وایي چې کله مړې په قبر کې دینو قبر کې ولا بانګ وایي الیکره پیغمبر کړي صحابه و کړي نه چې اتل کې دلیلدار دی چې کله دا سړی پیدایشي اینا آمانو وامل صالحات مگر آکسان چیمان رادو وامل صالحات او ملکو پتریقا دنبی علیه سلام پا ارئی او عمل کی باق دنبی موترم صلی اللہ علیہ وسلم تریقا دا فکاری کہ او عمل تالا دیر خلق کاری دیر شاندار دلک کاری دیر خرسو وجود دلک کاری او دیر دیارتالا پاچل عزت راضی و لیکن دنبی علیه سلام تریقین اخلاف دیر وزا عمل بطا مردودی وامیل صالحات لقدمو لے معاشرہ کے آخلق کل مردہ دی خیراتونا کئی پشریت چا وہ خیراتونا ہو و داخل تورا دردو بچکو قیودا داخل تورا تدانا دردو تفصیص کولا کہ دار ان دینا کان دینا کان دینا کان دیان جنا دینا کان دینا کان دینا دا بیان تفصیصیت دا پیدا لذاکا یا متفصیص پشریت کنو نو ته پاتې دې چې دغه تاسو ته دا کلمه د دې په څیر په خپل کې پر ستاره امر ته د جګړې لپاره به راځه په او بدانو رو خلقو ترسول گواری گواری خواه دانا چه بزا ما قفلا کی دو قفل عمل می سیده ار سڑی با قفل کبر کی سم لی بعد خلق داسی وی نه داسی نه و تواسو بیل حقی و تواسو یو بل په حق باندیک لکیو و تواسو بیل حق سا حق یو بل تا دا حق تلکین کیو یو بلته به باې ګورې ک به بایانې سیو نه کې مداتو نه خلق خلک ب لګیاي کسم چسم الظمونونه به لګي پرپګندې به کوي او توواته او بلهحق پرووا نه کې نه د او نه د پرپې ګډو اوتون د بعدې مخالب چې نګبره او قپ تو چلتی تو ان چا وړان کې ل اس پروا به نهکن توواسه او بله د ی بلته یو بلک لکی په حق خبره وتواصل به صبره وتواصل به صبره او یو بلک لکی په صبر سره زکه حق په دی بیان کې په دې کې ډېر مشکلات راځي په دې کې ډېر بیاत्म مسائل راځي خو پته اګه چاته لګي چې بیان یې ښا چې تاریخ کله ندي دنت ذکر اذکار کوي فل نوافل کوي او بس د انس برخ جوړ کړي دلته پته لګي نه چې کله په میدان ته راوځي لکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو اللہ یاد کې په دي طریقې سره یاد کې چې خلک تاسې لې ونی وي اوس کته لا گیای او تایه دو دره تصبیح او او ذکر دي شروعو او په جمعات کې ناش تي تاسې خلک لې ونی نه وي تاسې به الله ویو چې توې وخل وخل کا الله ویدا کار م کوي الله ویدا سیو کې الله ویدا کوي دا م کوي دا, دا, دا شریعت کې دا نشتا چې دا خلک کامیابې نه کامیاب نہ دی بخسارہ کی دی فنا نقصان کی دی او د صورت الهمازا چون کہ سلور اصول ذکر کا دا خسران نہ بچاو دا پارا او دجر ورکی کئی پاو صافی قبی او باندے جو خلق کا رضا نہ دا او صاف لری کے او د دی صورت عنوان دے جس در فرشتو سرا دا اللہ پاس سلوک گو رہا دا خلق پدو کس مری دنیا کی یو خدا پرست دی یو زر پرست دی یو خلق دی دنیا بانے میندی यो आ खलक पाला बाने मईंदी न पदी सूरत के दुनिया पर जिक्र कया जे कम खलक ददक के हुصول वने चलीगी फ ईमान अमल साले हाथ यो बलतने बयानई यो बलतर सबर न वयो यो आ खल्क औ साफ जिक्र कई वइल हलाकत दे लिकुल्हीम मजतिल्लु मजा वइल हलाकत दे दाके लिमदा अजाब दा या दाविलुन यो ویلن حلاکت دی لیکلن دا هر آل لیکلن حمزت اللو مزا دا هر آل کستا حمزت انچ غیبت که انکی دی لو مزا او تان لگه انکی دی مومن بانده حمزا چه پششا بدویا لو مزا مخامق پچ موزی کیا اللہ وی دیدی حلاک شی حمزا لو مزا بروزن فوحلا دو مبالغ دا حمزت لومزا چې پنا سبان ځان کوي لو مزاج بدلادي شار کې د تطب کې لاو غره دا د لاله خبرو شو وایلن هلاکت دی قران مون تاسيفات ذکر کوي دا سیفات دان کې راولې دارزان لرکي وایلن هلاکت دی لکلي همزه تلمازا هر هغه کس لاره چې پشي شه ابد وای لو مزا مخ مخبد وای مؤمن فسی بل نه خیره یاودی پشیشا لګي اږي غیبت کیا او بل لمذا مغامق پچمو ذکیا بل نه خیره الزی جمع مالن آ جمع کوي مال او حدده او شماری مالرا شپوره زده کار سي پیسې را جمع کولو او بیا پیسې شماری کدی ما خام ډوړې تاې تاریخ نو بچو سر حضرت دین خبر نه ذکر اس کا دواګان نه نن دونګه توشوان نن دون تاوانو شو نندونا پیسی را لندونا پیسی لاळी د شپې په خو کې د پیسي شماري الذي جمع مالو تدا ا کسو چې جمع کوي مالو و او شماري دی لرا يا سب ان مال هو اخلادا آیا ګمان کوي دې چې دا مال تدو اخلادا دلاره به هميشه او ساتي يا داخل بكي دلاره جنت اخلادا د دا زه ته به داخل کی تددا داخل دې د بډیل زیاتمال راجمک ډیر وجدات به راجمکمه هغهډلې به راجمکمه نو دره ب دا خې شو سااتې کلله ا چری دا سې نه ده کلله ا چری داې نه ده لا یومب نه پیل خوواما او ب غورلی شي دله را خوواما ته خوواماتهون کې تویه چې دله بهغاډوکې معئ وما اادرااک او سشي خبر کو ته الله صده تفسیر که دا ما قبلو؟ نار الله دا, دا اور دا بلکلی شوی اللتی آغا چه هم لبکی پزلونو آغا چه ور رسی بڑلونو تا انا آلئیم او دا اور بپا با دی بانده مؤسودا جو کلی شوی دا هر طرفنا فی عمدیم ممدد دا پا غستنو اگدوگدو کی بایا با تل پرستو یعنخی زکر کا دی پشی شاب بدوائیا مغا مخطان کیا مال جمع کیا او شماریه سورۃ الفیل پدیګه باطل پرست بلہ نہ ذکر کیا پدی صورت کې د ابراہا حال ذکر کای دا ابراہا چې هو ابراہا بن اشرم دا یو قبلی حاکمو ها دا, دا قبلی حاکمو چون کې بیت الله ته به خلق د اطراف عالم نراتلو د دنیا دا ګډ ګډ نه خلق را روانو دا بیت الله ته بارات له توا کول د دا نه برداشت کده چې دا خلک له دلته کې را روان دي د خپل علاقه کې یو لوی مکان جوړ کو او ډیر ناشنې جوړ کو چې دا چې ته چاو او اعلان یې وکړي چې بیا به خلک بیت الله ته نه دلته به خلک را دي مسلمانانو چې بعد یې ورې دا ها هغه دې پریشان شه او بعدي مسلمانانو دا غو ته به حرمت یو کړل دې سره غصه شو او د په بیت الله باندې حمله کولو اراده ځان سره اتيان دا روان کو مضبوط مضبوط اتیانو او چیرار روان دي نو دللار برابر کا ابو ریغال ابو ریغال کسو کتو هغه ورتلار سمکا او دا ابو ریغال هغه کست دي چې ننم هم داغه خلک کبر پکاړو باندې ولي چې کلا جان صاحبان اج تلل شي او دا کله چې جمرت الاولا ولي نو دا هغه دا ابو ریغال هغه قبرو دغه ځکه زکه د توهین د شعائر الله کړي وو نو دارانگی ابراھا په بیت الله حمله کولا چې حمله کولا الله تبارک وتعالى او اړواړ مرغان رولېګل او غی سره بدر کې اړیو دو په دې پنجو کې او یو په دې ججور کې او هغه دې ټمبم نه زیات سختو ردی غاتیان په تبا ده خلک په تبا شو حال ذکر کړي دا خو دې آیات کې مفسرین هغه واقعیاته اشاره کړي هو حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی الله هوري خو صحیح شو د د قرآان خو د هر دوورواو دپاره دی نو دا د و لګوه تو د دوور سره بایدې او لګې چې توین د شاعر الله د سره ضلت لازممی دي چې کم خلکو د شاعر الله توین کړی د جممات توین نه کړړی د تعالب توهینې کړی د هپس عام توینې کړی د مدرسې توین ن کړی دقرآ توینې کړی دی دا سړی به ذلیلهخواارري اوګوره عابورغال الله پاک ې راورولداررنې پکه ملود باندې الله کانی راورول اغي نشاعر الله توهین کړیو دین د شاعر الله توهین کړیو اغي د انسانانو توهین کولو د ملمنو توهینه کاو الله پای کانی راورول الله پ ابرهبا نه کانی راورول او الله تبارک و تعالی چې څنګه ابرهہ تبا کړیو چې په بیت الله حمله کولا د دین په مرکز حمله کولا نن موږ امریکان نن ملک پاکستان تا په پا مدارس او اغي حمله کوي په مساجدو اغي حمله کوي دا ديني ځایونو باندې عقيام لګېو اودم پاکستان کې اوشور جوړ دي یاره طالبان دي او طالبان دي او طالبان دي دا طالبان دا کارونه نه دي دا تربیت نه ورغې چې تاسو لرشه پپوجی چاو نه باندې عملاو کې پولیسو باندې عملاو کې دا طالبان نه دي دا له بلد اصل کې دا بل لبره پدی پوجو عالم پوي دي پولیسو عالم پوي دي او څنګه زموږ ملک غلام دي کنه دلته خو هغه چلي کې چې غواړي امریکایان خپل خلاګراد نه کړي وي چا ته نوم د طالب ورکړې چا ته نوم د ملا ورکړې او اغه لګيادي هغه پر ملکي او قتل او غارت شروع دي هانه جنگي شروع ده ډیر داسې پوهیان پولیس ورنښتا چا غریبانان میاشه 15 سره دی لاي پینشن تپاتیه اغه راوانی چې موږ بزخ پره علاقې ته پچټې باندې هغه بچو ولې استقبال کړي چې موږ له بغپله باجان جامیر اوړی کلو نه برړی مېز کې د اغه لاشه مرانه شي آیا طالبان دون ظلم کیا دا طالبان ني دا علما ني دا ابراهره دین د مرکز توهین کړو هغه دلیل او خوار شو د دور هغه ابراه چې و پرویز مشرفه هغه دین توهین کړو جامي حبسه لوټه لوټه کړو لال مسجد باندې ګولې ورولې وی چې پې کې اس ماي حسنا لیکلي شي و قرآنونه شهیدان کړیو طالباتي جون دې سزوري و الله دې غلم سزا ورکي او دا واقع د نبی عليه السلام د پیدایښت نه پنځوسره مخ کې شوی و الم ترا آیا تنوینه یعنی تسوچوکا کائف فعل ربکا کس انگا کار کده و ربستا بی اصحاب الفیل اغا تیانو والا سرا دفیل جمع افیال دارنگی فیلتون او پیول رازی ده دی مونس فیلتون رازی او چه کم کس داتیانو کارو بار کئی اتیان ساتی اغتا فیال ویه الم ترا کائفا آیا سوچ نکیتا اسنگا کارو کو رستہ اتیا نو علترا وګورل وی تا و الله تبا او برباد کو کده دین زین هروان ولا انجام ته وګرا لم نجل لم یجل کدهم فی فضلیل آیا وی نگر زولو چل ول داغی بیکارا وارسل علیہم طیرن ابابیل اور ویری گل پدی مارا اندل لدلی ترمیم چوشلی ایی غی بهجاراتن من سجیلا به حجارتن پا... پا... پا... کانو باندي منسی سي جيله چې پاغه شي وي وا پهغه کم باندي کما خټه دي دا پغه شي ناګوزار دې زیات تخ کي يو تر مين به حجارتن مين سي اشاره ده په کې مسلمانانو ګره توحيد نشائر الله اونکه نشائر الله توحيد اونکه دا قران بي عزتيو اونکه دا حديث بي عزتيو اونکه دا قران او سنت وا له بي عزتيو اونکه دا مساجد بي عزتيو کنی انجام بس تاسو هم شي فجعلهم كاسب ما كول نو ویګر ذول دیلرا په شانتی د بوتو خړللو شو په شانته غیا خړلشي وی داولې فجعلهم ذکر دین مراکز روانو له او چا چې دین مراکزه ته بد کتلې دی هغه دنیلو خوار خارشي وی لیونی شي وی دی فجعلهم كاسب ما كول نو ویګر ذول دیلرا په شانتی د غیا دی دا باطل پر اس بلا نخیز کرکا او گورا د باطل نخضا دا دا دین مراکزو بانے املی کیا دا دین مراکز روانے کیا دا شائعر اللہ توحین کیا صورت قریش کی بلقبہ حد ذکر کیا و دا پمال پا مال دیر زیاد مہین دی صورت قریش زجر ور کیا شو گورا دی دون دنیا باندی مہین دی اغا سفر د دنیا دا پارا کیا او حاصل د صورت سرے پدې سورته قريش کې د نیکانو خلکو دا, نیکان دا علما کرام د دینوالو پرایز ذکر کوي د دیندارو د علماو او سیمداري سره پدې کې خدا علماو ذکر او په نظر راضي نه علما ذکر کوي چې څنګه دا قريش یو او ګره دې سورته دا قريش په ځیلت اشاره ده چې دا اوی پنوم باندې الله سورته نازل کړي دا قريش دا قبيله اولاد د نظر بنې کنا نظر بنې کنا بن خزیما بن مدرکا الیاس بن نذر نو دا کبیله چې وا قریشو دی په کالبکاتلو په وودي کې بشامتتلو په جیمی کې بیا منتتلو نو په شام او په یمن کې بخل کو د قریشو ډیر زیات قدر کو ډیر احترام به کو وداده بیت الله د اخوان نه غړي نو اے قریشو کتا سو معزز دی کتا سو الله عزت درکړي دی د دې بیت الله په وجه درکړي دی, دی نو تاسو دا غا بیت الله د رب ال عبادت نه کوي غره به پرې اشاره به کوي اے علماو اے کستا سو قدر دی کستا سو عزت دی د دې پټکیو د مصالحه وجه دی د دې دین په وجه دی وګوره خپل appBarayz هغه پورا کې اه اے هغه خلکو چې کستا نسبت نسبته د قران سره راغلي اے دې محلي والو اے سا وړیر والو ترنه مونږ خلک پیجنې دی قران په درته سره پیجنې نه چې مونږه تاسو ردی درس قدر کوو لئ اله فی قریش لئ اله تعجب دی پمنه د قریشو د دنیا سره اله پیم مینداغي اری حالات اشتا یو صفر دگر دجمی وا سویپ او د وڑی پجمی کی امنتراوان او پ وڑی کی شانتروان التے خلک احترام کئ فلی یعبدو رب ا ذل بیت فلی یعبدو دی دی عبادت کیا دی ہو عبادت کو یہو مشرکانو خودی ہو عبادت کو پدیو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہی فرمائی کہ فق قران کریم دم دے کے لفظ عبادت راغلے مراد داغین توحید دی فل یعبدو من نبذتی شی فل یعبدو رب هذا البیت بندگی کی رب بیت اللہ تا فل یعبدو رب هذا یعنی بندگی دی یواعد اللہ کے یا ورنہ ا مشرکانو کانو من مشرکانو خیراتوں بولا مشرکانو او جماعتونه مشرکانو مشرکان نیک نیک اعمال کول غړيو چې مسجد حرام کې بګوره حلال او پاک مال لګي ها حرام مال بنره وړي نو او مشرکان او دونا دونا ځانې پاک ساتو دا حرام نه اچناب کوو دارانګه ح준ې کولو مشرکین قریشو دا عاشورې دا رضی روجمنی ولا আজি ابو داؤد شریف کې روایت رازي دار دا مشرکان او قائد خلکو ته پته نيجه مشرکان چاته وي دا باقي خلکو زين کې بازاره اتلو چدا مشرکان بګینداسي یو قومي غټړ خوګونه بي ښا چې سملين یو وخت به دنده خور بل په پسند رواه شي مشرکان بدادینو نا مشرکان منزنا کول مشرکانو روحینه وله مشرکان اګه عبادت کول از بنوایل چې کله ملکې ده نو خپل دوی هیشان ته وصیت وکا چې ما په غلامان آزاده ښا مشرکو او وصیت دا د حکومت په بخل دونه اعماله کول نو دا مشرکانو دونه کارونه کول او کله بیا غمر از یو پس چې پنځو د غلامان آزاد کړ داغه دې صلیب سبب لپاره دوه غټ خیرات ورپسې وو حدیث پاک راضي چا چې یو غلام آزاد کړه صدقه هر اندامه په جهنم نه محفوظ شاو داونه وی اعمال دوه غټ خیراتونه کول مشرکین او قرباني کولا منځونه کول منځونه کول شيبلي نوماني رحمت الله علی فیرت کې ذکر کوي د تاک مونځه کوونو شاولیہ الله رحمت الله علی کی پاکانت پیه مسلواتو مونځه کاو حقیقه کولا کوو جنابت نه غسل کاو عمرے کولا مړی په قبر کې دفن کولا نمونه عبد الله خودا ميل مدوس خلکو د مسافر و خدمت کاو چې رحمی کولا د کمزور یانت کې ودا هغه مشرکان د نه خلکو ني هولار کمزې جدا شو هغه الله ذکر کيه وا اذا ذکرت ربك في القران وحدا وله على ادبارهم نفورا د ديغو اعمال ډیر زیات خو چته وي یوازي الله کرامه دادا یو حاجی الله مشکل کشا یو حاجی الله حاجت روا دی الله بیا ور بیا الله راځي ورګی کړه دا جندې پیسې ولاړی دي څه دارا مشرکین او قریشو نظر چې دینه زوليدي او دیمون لا دا کوي دا کوي دا غوږه اغه زمانہ مشرکانو نظری یو دارنګې اس... آ... السنیت الانیفه پی پتاوا افریقا دا یو پتاوه را پدې لیکلی چې مونږه حلی سنت وایو په پتاوه جلی کلی چې هر کیسه حاجت روایت نبی رسول الله کولیشي د دنیا او د آخرت مرادو نه پوره کولی شي دا ردیدار مسلمانان وي دا رنګي الامن والاولا سپایي سوتې یو چې ذکر کوي ګوراکې دبه مضبوطه ساتو قران موږ دا کې درس را کوي چې موږ خپل عقیده برابر نکو او ټیک د دنیا کې ډېر ډالې مرادي هې دی مرادي هله قدر احترام هم کوي ډېر ختاره وي او کا کې دا, دا مونږ اندایو قسم می دی فال مغفرت نشه بیاخه خپل عقیده بک لک اتل صيق ان الله فزاد دا الله فزاد توکل ډېر خلک یې ارغه خلکو ته نظریه پدی جوړي يو چې زر اکبر نګي چا پیره تاويګه داغه زې خوري سټا مالګي سټا نو د الله صفات و تولیت نخه چې الله پاک ار سکول دی نو فتاو الامن والولا سپای سو تايس کی ذکر کيه چې نور ترغی نشی راخته تر سو پورچ دی یو لس ميزوان داغه نایبو یا وارثو یا زوی اه هغه ته چا سلام ني ارث کی ترغی نه راخیږي دا شرکياته او باز او احمد و احد و نه نه او احمد و احد مي فرق نهي اي محمد او شاك یاد رکھتے هي ایمان نهي نهي وي پا احمد او احد کي خسري بيو د مين پرز دينو دا ټول شرکي قائد دی درنګي د دې دور بعد خلک په مصیبت کي مبتلا شينو چي وي يو بغرداب ولا ابتا د کشتی مدد کن يا معين الدين چشتي امداد کن امداد کن بندا از هر غم آزاد کن درد دين او دنيا شاد کن يا شيخ عبد دا چي وي فلیہ ابو درب هذا البیت اللہ وی عبادت دیو کینو مشرکانو خو عبادت کو یعنی الله تبارک وتعالیٰ نے بندگی یواز خاص کی دیل لا الله پاک سره توک شریک نگر دیو بخاری شریف کی حدیث ترازی اگر مشرکانو بهج کو تلبیہ به ویلا لبیک اللهم لا شریک لک لبیک یا الله استا شریک نشتا مونږ حاضر یو واخره کې به یو هم ګر تا چې تعالګه لګه برخه ورکړي کار تعالګه لګه حساب ورکړي دا پدې ده کې ټول کار خوې دیو فل یا عبدو الله وینا ته عبادت کې بي اوادي ما را مدد کې ما ته بې پکار کې یو عادي د ما بندگی وکي ګور یو ای ای خاون نه برداشت کې شي ښاخه زو ته وي اې د ما خاوندا تمیم خاون دی خو دا چې بده یو نر خاون نه برداشت شي ها جی ښاخه ته وي مم خاوندې خو یا الله تم حاجت پورا کولې شی خو دا خو به تکټ کول پکارې پله بدو ر عل <الْبَعِتَو> باته خوران ساجی په کتاب دی پاقیت زی ور لګیا پ ابدو بس د عبدهتو کې رب هذا البيت ذي كور دربا الذي اغذاط اطعمهم من جوع شيخرا كور قيديل پلوگه ڈوڑے اللہ اور کیا اور گور در عبادت نکیا وا امنهم امن ور کل یرینا دباتل پرست نہ ہے پک ذکر کا وہ دنیا دی رکمیندی سورۃ الماعون پڑھی کے دباتل پرست نور نہ ہے ذکر کیا یتیم تا ٹیلی اور کے یتیم حق بال قبضہ کیا پدې کې شپږ سي پدې قبیحه ذکر کای ارا ایت الذی آیات خبرې په حال دا اقاتو تکذیب کړي د قیامت دا قیامت نه انکار کایو وي ملکه مات بلا کله وي سوک دلته نارغلی دی ارا ایت الذی آیات خبرې په حال دا اقاتو یو کذیبو بد دینه چې تکذیب کړي د قیامت دا ورځې چې تکذیب کړي د قران نو یو نه کې دا ذکر کای دا قیامت دویم هonders الذين يطلقون يطلقون وضع فذلق الذين يثالت الآ unconditional فذلك الذين يولون الرسول يقضون ان يطلقون وضعfia يساعدوا قائدا المتnak أننا يحس throughout مسلق سو سالف ذعل لذا constitgangen ولم يطلب صالحкого الشيخ يagit صعود في اله trans決 governor له يسم في المال يود من ق قلق على مذيق او د د درونه او ترونه ما ماګانو لګیداله رږي دا چاله وه علامه غرا فرضه و او غوخ یو رږي دار ته پکې پاخه کی نبه دې غو دې تی میسان نو مال پخال باندې او خري وسونه الله فرمای ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما اا کسانو چې یتیم مال ګډوته چیا نو دې ګډوته ورور وره چیا نبی د یتیم مال د قیامت پرد به د خلینا د اور شغل خیجی د خلینا به د اور لمبی خیجینو دی پتا لګینا دا خو جی اسقات دی هیله اسقات مون ممنو هیله اسقات تا خو دی مال نیو تی مال چ پکینیو خانان নবাবان چودریان تینا پکینالی پورا پی دیور کلی شي داستا اسقات همو مونو خدادی د دور کې چې کم دا گول میں اسکان پرنس کانفرنس کیږي پغری بنانو باندې غم راغلې دی دایدا کور یو پرد شوی دی دا د خ کان ی ته پنج وړي را ځې په پرېغم کې ګړی داونه ون دخه دا د معاشره کې داله به شوروه په غریبانانو بغم راېله ګړه راړی الله ساابونه را وړی الله جان ماونو ممسله دا راړی دا راړی او د اتتی مال بهمو اتی مال د پ خللکو باندې خوړو الله فرمای باطل پرتو نخه داره په دا کل لدي یا یا تی جاپ ر لاو و پات شوو چې کلکهه وپات شوو نبی علیہ السلام مرګی راځمکه دغې ایمانان ماشومانمو نبی علیہ السلام هغه له سوف فرمایل اسمعو لاهلی جعفر او امن د جعفر او لاله ډوډه اور کې دغه غم پراغلی دي زمون خلک ته وې غم پراغلی لړشلته په فراق او ګروجی او فقې حدیث کې راځي پچا غم راړي او تاسو ول ډوډه اورلېږي کې بادي خلک ډوډه لیږي نو دا یو خو خفیز زمون صاحب ډیر کې جمال ګړې کې ری ګلی کې اگر خلک ډوړې لیږي چې مونږه او تاسو غم ته ډوړې یو ځان سره ومبندې یا مې دال لولې اولته په پلیډ کې چر صحیح کو دا خو تابعانه نقصان وکړه دا خو تاره یو کور بیا وخړه نه ته ډوړې تیار غم کور او تورلې کې چې دا تاسو خپل استعمال کې دا ترتیب پکې دی ټول بزازي کو غره ان شاء الله خاندان کې پخ پلوانو کې پچم گاون کې غمشي د خپل وس مطابق دال پېتی ته کوړه چې دا کور والے وخري مونږه ځان سره دال پېتی یو سو اول ته ته سر ته وخیجو تا ټیم یا رفیق منی ټیم موږ ځان سره هغه سوار چې ځان سره یوسو چې پای کې پېنیو پاتي پکنیو او بیا زه ګو الته پکې خود پاتي چې ګورو پکې پراتی ګورو داغه ته هم ولا تخخلي هم در دي کې پر ذلک الذی يدعو اليتیم قران د سړي علاج کوي پر ذلک الذین دا اعزه يدعو اليتیم چې ټیلې ورکه یتیم تا نو دا مسلې بیانې وجسونا خلق دریتین پمالی غری وره چوری تبرای خوښی سو تاسو سوري په پکانو لغه وذالک الذی یذولی یتیما او ته وینئ چې خلک را ته خو ویو د خلکو په نظر کې خیمه یاره سوګداو نو وی کدا مثلا کوم جو اوسه پوری چرته تلوي سوګداو نو وی سو خپنشی سوګداو نکی داو نکی بیا کور پکلاراکینه بیا م بیانوم مسائل وذالک الذی یذولی یتیما دا مسائل چې ته باندې چې ته بیانې تا به مختلف تحریکونه پورت کیږي دا دابا مختلف پروپاګانډي کیږي پتاوه مختلف قسم الزامونه لګي د نبی رسول جن ته وګورکنه سو کوئی ساحر دی سو کوئی کذاب دی سو کوئی لیواني دی سو کوئی دیوانا دی سو کوئی داس دی سو کوئی داس دی راولې دا مثالی بیانولا فذالک الذی او دا قصد دی چې تیلی ورکه یتیم تا ولا یحضو علی طعام المسکین او تیسینو ورکه هی فتوا مند محتاج باندې مسكين دی طالب دی ته خلکو له ترغیب ورکا چې مال اولهږي په مسكينانو مال اولهږي په طالبانو مال اولهږي په غریبانو دی ویږي پر مل انداز سره جمعکه سړیا طالبان بختلکار کئ یو ولا یحذو علی اطعام المسکین او تیسین اور کئ پتوان د مسكينا او ویل للمصلیین ته خو يردا هغډیر مزګزار کست دی یی غډیر مزونه کئ یوګ دیو دی کیا الله چې دا نغه فقیر دی فَوَيْلٌ حَلَكَتِ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ حَلَكَتِ لِلْمُصَلِّينَ دا پاره د ځتی موسکوونکو په وایلُ لِلْمُصَلِّينَ بَد حَلَكَتِ لِلْمُصَلِّينَ کته وې موسکایو الله دې عامو دې بربادي شړیا الله دې مالې مزني فقار دا غريا کار دي دا غ منافق دي د ځتی موسکوونکو دا پاره اځکته برکېګا کرا سجدي کوا څاندې ځان له توروا ته یتيم ته ټيلي اخرت نه مانه دا مسكين پتو هم تی دین ورکه الزینا دا کسان دي هم چې دوی ان صلاتیم دا ان پمانه د فزارا چې دي پخولو مونځونو کې ساهوونه په خپل د پرتا یعنی دا مونځونو د حقیقت نه خبره لګیا دي مسکې یا کنه ودو ویا کنه ستای پته وته نه چې څه وېما الزینا هم ان صلاتیم ساهوونه یاد وقتن پابندی نہ گیا الیذینا هم کساندی ہم یراونا یتی حیزان خلقتا تفسیر قرطبی دی گر گیا الناس حقیقت دریا طلب ما فی دنیا بالعبادہ پر اخفل عبادت سر دنیا طلب چھ خلق درزیاد بر گئی واسلو طلب المنزلہ فی قلوب الناس دا, دا خلق پ زونو کہ اخفل مقام حاصل الغالی کہ داخلک ما دا داخلك ما پاکوګونی داخلك ما تلوي کا سویدا ډیر نه کاره سيفت دي او دمو مليانو کې اکثر ډيز یاد راځي خلا الله دې مونته مافيو کی يوراون الناس چې خلک ما تلوي مولوي چې خلک ما تلوي شي هووي مالک داوي داوي دي ته ويریا الله دې مونږه تاسو تمام علماي کرام دریا یا نه محفوظ کی او دریا ریا سره تمام اعمال बर्बाद شيخه نړۍ په دنیا کې مو کړېږي اغه امامته منزنا د دين کارونا خو چیریا پکې ارس تباو برباد یو راؤون الناس اغا خوزن کئی خلکتا یو راؤون الناس و یمنعون المعون او منکئی اغا معمولی سیزا چانسر دا مبایدی لیت دالا در زار پارے بند که تا کی و یمنعون المعون او منکئی دا پیدی سیزا منکئی معمولی سیزا المعون مپسرین گنه اه ام تفسیل ذکر کئی جماউন ستوئی تفسیری قرطبی ذکر کئیہ زکات اموالہ ما تمال زکات نو ور کئی ماوندہ معمولی دکنا در طرف 2000 جمع چوی کال پتیر شو کال پتی یہو پیسہ را تو دا تو نہ شمپاڑک دی ہاں چدی یوان پہ 2000 تو کین ور کئی تو جماউন مراد زکات یا جماউন ات ما دل دی بچاڑ مال لگائنا یا منافع البت دکور د پیدي سيزونه ته بهږي شو ماچس وغيره رمبي وغيره یا الماعون کرذ چاته کرس نه ور کوي یا اوب يا الماعون دا هک بیان ومن کوي ا هک بیان کول خو دونه ګران کار نه دي دي چاته حق مسلم نه بیانوي تفسير قرطبي غالبا دوله تقوال ذکر کړي الذين هم ان صلاتهم دا کسان سان دي چې دغله منذوننا خبر دي الذینهم یراعون دا که سان دی جهود نه کوي خلقتا او یمنعون الماون او منا کوي معمولی شی زرا د باطل فرصت نه ذکر کی او سوره الکوسر پدی ک نیک صفات ذکر کی دا مربوط ایتونه لگی دی قاضی شمتو دین سے بر رحمتہ اللہ علیہ فرمایلو دالحاق متکاسر نه خلاصہ ذکر کولا کی کو کامیابی نه سمجو زیات د مال کی کامیابی مګنه کامیابی پس کیدا دې صورتي اذر کې کوم څلوړ صفات بیان شې وې خدا دونه لالچې دي چې دې جماع مالو معدد دې کني مال کې ګني او هغه مال شماري ته ګور نه ابراهه هغه ډېر لوی وړ ډېر وو تر هډېر لوی مالو حاکی مدغه سان جام شو او ته ګور نه قريش ته چې دې مال باندې زیات مهیندي او دې باطل پروڅ دنیا دار نه خې زادي د اخرت تک دیبم کوي یتیم تټېلې مور کوي نو اې د دې صفاتو نه ځان لرګه زبر تادر کوثر ساقي کما د بتاله کوثر درکم inna a'toina alkausar inna a'toina alkausar surati kausar mufasirin zikr kai pa surati kausar ke allah tbarak wa taala nabiy alayhi salam ta farmayi ke dua kar ma da farau ka do batara parato kuma yaw kar da hukam wasalli li وان ہر قربانی او کا پس ولی من ذکر کو مراد تن ہر بدنی عبادت دی وان قربانی ذکر کا مراد تن مالی عبادت دی یعنی بدنی او مالی عبادت والا لالو کا مجدد ادوکار ماتو کی جس سبب انعام کی او سر در کم یا اس دشمن جڑڑے بہات میں کم صورت ہے کوثر होला تھا محمد امیر بن دیالی سید ذکر کیو پدی صورت کے نبی علیہ شان ذکر شوی ورت ہر مفسر جان تخپل یا مزاج دی علی ذکر کایو چې پدې ستره کاوثر کې مقام محمد پیغام محمد او انجام محمد دا ذکر شوی مقام محمد ان اتوینا کلکاوثر پیغام محمد پسلی للرب کوان حال او انجام محمد ان شانک هو الابتر ان اتوینا کا یکن نن موږ درک لیتاته الکاوثر نو کتا کاوثر نه مراد حوضه کاوثر شي نو موږ حکم کړي درکول تعالی پکاوثر سره من حکم کڑے تال پدر کے اول رکھو سر سر یا دکوسر نہ مراد قران و پسرین د کر کئی کوسر پ وزن د فاول سرا وشان د نوفل جوہر کثیرن فلعدد والقدر باجوی دائے جنت کیو نیر دی باجوی د ہوز د نبی علیہ د ہوز کوسر چ نبی علیہ الصلات والسلام با ہوز کوسر بان دی اولادی او چگی بوویو چ هل ام الیا هل و زما تربتراش زما تربتراشیا یہ بتا در حوض کوثر دو بو نو بوس کما دک داسی بودی حدیث پاک کرادی ترمذی کی رازی احلا من العسل و ابیض من اللبن دپو ناتیک سپینے شاتون نا دیر زیات دي خوگی او اغلوگی بے د اسمان دستور پشانتی پڑک وئیو چاتین یو پیرم اس کے لیے دلوبیا چند نہ مخصوصی کی اللہ ای دم گفتا س نصیب کی پدی کی بہ اور د روان نشی ندی حوض نہ بہ اتری نبیرے اسلام چا توغوری نبیرے اسلام به اوپی جنې په علامه تون زخپلو متیانو زه خپل متیان علامه تون به اوپی جنې نبیرے سلام بچیږي او سہابی او سہابی و داهو زمامل گری دی زمامل گری دی نبیرے سلام ته بیان وشي اے نبیرے انک لا تدری تعالی پته نشته اله بي پیغمبر ته پته لګي دا حدیث مسلم او بخاری ترمذی ابو داود ټول سہاسه توګه راغلي نبیرے سلام ته په او فرمایي شي انک لا تدری وته ات پته نشتا هرکې پته وته لګياله ملغیب دیو حاضر ناظر دی دي صرف څه کوي انکل د مطلب شو کدا اوس راځي ټوکی کوي انکل ا تدري پیغمبر علي سلام الله تعالى پته نشتا ما احدثو بعدک ديستانه رسو پدین کې سوننوي زیادات کړی دي انا به رسول الله تو نوې خبره څه خبر کی بانګونه ویلا څه كاتونه او څه ورتونه چا جنازی پسی پجمدا واګانی چا مړو پسی ما خامونو د رښتمه ودارتي کوله اے پیغمبر ډیر او نتا واستام غورو نوکلی او د خلکو کوله دنیو وتوي او خپل دلایل وتوي نو کوسر حوز النبی حوز کوسر درین د کوسر معنی ان نبوت سلورم معنی الکتاب وینزما معنی د کوسر الاسلام پګما معنی سانو د قران اوما معنی کثرت د اصحابو یا کثرت د يا الكوسر مانا يسار يا رفعت الزكر ستا ذكر بذفورتكوما يا نورن في القلبك يا كوسر نمراد شفاعت يا دكوسر نمراد معجزات يا دكوسر نمراد لا اله الا الله محمد الرسول الله يا فقه في الدين يا پنزم الزنا تفسير بحر محيط وعلا فكوسر كشفق اكوال ذكر كري إنا أعطوئناك الكوسر من بدر كتالر كوسر او هو دې کاوساره یا موږ درکړې تا له ډیر خیره د قرآن کریم بارکه الله فرمایي و مایو تل حکمتہ وقد اوتیہ خیرن کثیره و چاله د قرآن په ورکلې شو درته ډیر خیر ورکلې شو چاله د قرآن خیر ورکلې شو قرآن ته ناز ته شابان کې راتلو پرمضان کې راتلو سنا صد قرآن هغه ملغلر یدان سره نوټ کې د قرآن ملغلر او ته پپړل کې الله فرمائی فقد اوتیا خیرن کذیر ردل ورکلی شو ڈیلوی خیر انا اعتوینا کلکو سر مندرکلی تالر کو سر خیر کسیر نتو سکوا فسولی لربکا عبادت بدنی خاص کق پل رب لرا دلام جارا لیل اختصاص عبادت کوا خاص اللہ لرا فعبادت که اللہ سر اس حکم شری کوا سر یوازی اللہ لکتا کوا سر رکو یوازی الا لکوا نظر یاذ یو دال فن موارکوا وان حر وان هرو قربانی کوا وان قربانی ذکر کازه په مالی عبادت کی قربانی اولی عمل ل وان هر معنا قربانی کوا نو په قران کې قربانی ثابت شو که ثابت نشوا په حدیثو کې مرادی نبی رحمت الله و سلام فرمایي چې چا چې وس کیږي او د قربانیو نه دم گیږي دا دې نه را دي منکرین حدیث پرویزیان خووشحال اكو کې بارې جرآتین پیدا شوه الحمدلله د قران د درس په برکت سره ډیرو نوځورانو ته بي وستې یې سره دا نه ځانم لږی کوه نو پرويزیان وي قرباني مړبانی پچې نشتا دا تو یول دي مال دای کولې دا په تی جماعت کې لګاوه خولې غریبانو باندې ولاګاوه دا ځخ کولې درائر ولې جوړتې قران کې لایو ون هره پس ولی لربیکا عبادتې بدنې کول اعلان قوا ان صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان عبادتي بدني الا ذاما بدنا زما ما له زما مرغو زما جند دا يوا هذه اللا لرا لا زما ما له او زما بدن تذنم قربان فصلي لربك نو عبادتن کړه وخت پر رب لرا وان هر او مال لگاواله لرا مال لگاواد الله دینو مال لگاواد د دین په زینو باندې لگاواد په مساجدو کې لگاواد په مدارس کې لگاواد وان هر مال لگاواد الله د پارا وګورته د الله د دین په پارا مال ولګې تبه مل شو دا بسد کې جاری الحمدلله ثم الحمدلله تیر شي وکاله موږ جامه هفته تعمیر شروع کوو بنیاډونو راخې جوړو اغه ملګری ته به صرف ترغیب ورکاو ر چندو زمو مزاج نه چندو را کې دا مولانا احمد جان صاحب مدثر صاحب دی فاضل الله مرشد دی پښتونونو کې دانور علما کرام ملګری دی بالتا خپل علاقه کې مرغل ترغیب ورکاو مساوړې کې مدرسه روانه ده جامع حبسا الحمدلله ثم الحمدلله استاد په مهنتونو په دواګانو سره هغه تقریبا په تکمیل طرف سي دوه واره کار پتی باچې دی پلنټر د نیم پلنټر مټیريال پوره شي وی صریف سلویخ 55 نصيخ پکې کم دي اغيره پاراملګي دعاګانې کوي چې الله پاکه د رمضان او د قران د دې ضرورت تفسیر په برکت سره د غيبي خزانو نه امدادو کی او الله به کوي ان شاء الله تقریبا 10 ملاک نه لاک روپې دې مدرسې کې زمونږ رونو خويندو میندولې ګولې او تخ باقی به با لاک یو نیم لاک روپې به لګي چې زیات نه زیات دي درهم سم الله تعالی خو ډېر زیات دي او صرف زمونږ استادو غفتو کې پکمي یو دا الله نسوال کول منګ جا دا چاندي پس نو ورجو ها دی خپل علماء ته وی چې کې ترغیب ورکړې ملګرو تا وا صلی لی ربک وان حر وا صلی لی ربک عبادت بدني کا رب لرا اوازه وان حر او قربانی کا نشه مال لگے دا الله پنم لګوا د غیر الله منستمو ورکوا خدا کار میو جون تور چرګ میمنلې دي باري پنجاب طرف ته یې کنه ها راغلي چرک چرګ بے بندنی درگاه او مخامخ او چیر یو یا بابا پتر دې کوکل لے را چر غرانواله بچی را لرا کی واستاسونس خاطی ده ته هغه رب پری خو ده هغه رب اولاد ور کول ولا دا غنه سوال کوا وا صلی علی ربک وان او د دې غیر اللہ د من اختبار کی پیر بابا سے بجی به خبر کړل پیر بابا سے هغه د کرکې دغه کتاب دې اه تسکر هدایت الابرار یا پیر مانډی کتاب دې تسکرت الابرار والاشرار هغه یې غی دوړه د کرکې یا چا دا غیر اللہ پنو منخ تاورکا چا دا می غلاب منلی دا می چرگ منلی دا می چیلی منلی دا می ګډ منلی دا نو دا پیر بابا او دا رنگی اخون درویزا بابا او د پیر مانکی سی بو اگا دری وانا ذکر کئیا فضابیو مشرکونا چا چی دا کاروکو دا ساڑی مشرک شا خبر چا ذکر کڑی پیر بابا علیه الرحمت دا مانکی پیر سی بو پیر عبدالوحاب سی بو اگی ذکر ک غذاب یہ مشرکنا غذا بہ ہ زبحت ان کے مشرک دین بالمذبوحه متت نا دغہ حرامہ ومرتہ باینہ پیران تاسکل کھلا کوھا اگر پیران وئی ومرتہ باینہ خلک یت پیران نہ معنی پیران زنہ منم کتن نہ معنی مونږه پیران کتابونه ساتلی مونږه پلاسٹک اچولی مونږه کوٹنگ کړی له ځان سره هر وخت پری مكتب کې ساتو مونږه مطالعاتو ته پیران نه کتابونو ه د یو پیر کتابشته اغې کرک پیر بابا و راته بانا چا چې الله نخ کا وخذ پ تالاکه او لا ارایانو فسولي الرب د پهخوابرې ز کې داس مشر او طبته ده د کليګړبا ډری بابا د د خلکو پر را وړ چیانې راړي دته ب خلکو ل بجیو اغه دلا چې دیا ک لا اغ د ی خط شو الحمد للله فسواللي الليبيكا نری نه پووشو بیا زیات تر پهې زناړی زیاتې پو زنانه ځناناو سره زمونږ دڅونه ملګري چې در سوي په دې مسلو کې ځناانو سره سو خبره که در نشي کوي د قآله کلک دلایل چې الله داسې وي نه بیایراصلسلام داسې وي پهوللی للی ربی کا نو موکو پهل رلارهون هرر او قبانانی کوه ان نشان ته هوله تر ی نن دشمنسته هو ابه دا بهبي خیر دا با د پیغمبر د دشمنانو انجامي مقتوع الدم بې لکه بے, بے نامو نشان ان شانیا کا هو الابتر یقینا سار دشمن جرړې با کټ کما ورپسې صورت کافرون کې چې اے بیر رسوله علامه تبر کواثر ساکي عبادت بدني او مالي مال خاص کوا اعلان د مقاطعه تو کا اعلان بایکاټ د کافرونو قل کا یا ايها الكافرون چې کله عداوت د حد نه وولې ده او دشمن ایچاری په مصالحات باندې نه اماده کیجی نبی آورتا ہوا یا اعلان جنگ اعلان مقاطعا قل یا ایوها الكافرون قل او آیا ای نبی علیه سلام یا ایوها الكافرون ای دیرخو خلکو کنا ایو تاسو یاربا سختی سختی خبری کنو بیترہ در دلیگا نرمہ ماناوکا قل یا ایوها الكافرون ای دن پا تنگانو ای دن مائنو ناسی مانا بوتاکی اللہ اوایا ایکا پیرو لا آبدو ما تعبودون کم یو کس کی کم یو عمل دی فآ عمل یا دا داسې شرک دی چې څوک دا شرک یاله مشرک ویا چې څوک کفر کوي غلکافر ویا چې څوک بدعت کوي غته بدعتی ویا یا خې اجی لګه له ځکه نه یا لګه گزارو لګه نرمی چې کم کس دا ډیر یا کنه یا کنه ته پوشه دل می کچھ کاله کاله ښه ښا یا ای تعبدی د کارن پر کارن باندې د بس تاک پوت عادت کړې درته تا مخه پری دینه یره کنه یره دی یا دا چلې یره لګه هم تکنه ته خیر دی جیلګه کنه ها و او ترته پته د تم پکې وها کل یا ایو ال د پاگل خانې سر وې کوله مشاهده کوله البته یو پاگل په پېښو چې پاگل په پېښو بار راوته و ته یې تا اوسره پار راغلې و یې مونږ خانې سر وکړو و موټر سایکل مو پکې نه ګرځوم دا خان نه وویل و د موټر سایکل په میدان شته دی نه تم ډیونیو لهن پرې او دا لاس باندې راځي چې کوي وای څنګه نور دی نور دی به زم کنه پځدا غړې دی نه لیکته ورکه کوي نور له پکه به زم را به زم هغه ته ختم پتي لکه تم لیوانو کې داخلي ښه نو بعده داسي یو پاگل خانې اموای نه ته یو ملک صدر راغلیو هغه پاگل لکه لکه و نو هغه صدر خپل تالو دره پلان کې ملک او زم ما سره دونا پوجو پولیس دی زم ما دونا ګاډي دی دونا نو کاران می اغا پاگل تو یے ما بم اول کے دا خبرے کلی زم تیشم تو ہم تیش خیر کلی یا ایها الکافرون قلوا یا ای نبی السلاما یا ایها لا اعبد ذی عبادت نکوما پاغا طریقہ تاسوک ولا انتم او نتاسوا عبادت کون کی پاغا طریقہ ولا انا اعبد ما عبدتم اوزنما عبادت کے ان کے باغا طریقے تا سوی کا او نا تا سو عبادت کے ان کی ایو داغا دا ا پرا طریقے ز عبادت کوم لكم دينكم ولي دين مالرا بدل تا سو لرا بدل تاسو سو د دین او مالرا بدل ز ما د دینا شکل تا د کفار نا د بی دین نا اعلان بائیکاٹ او جاء نصر الله د دی صورت یومم دی صورت التودیع سعوديا رسختي ته وي ابو بکر حضرت عمر رضی الله عنه وبا زاهر عبد الله ابن عباس ابن ولوکیو ځانเซ په دات مجالس او د مشران راوستو بعض مشران په دغه ور وڑوکی معصوم ني ځان سره ګرځي حضرت عمر خبر ووري دا بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ملګری ته وي په دې صورتي نشره کې ذکر کوي دغه څه ته اشاره ده هر یو ملګری وی په کې الله او تسبيح مکه پته شو غل براللا نو په صلاح ته کوي اے نباتیت ته پکسته وي ابن عباس سے متوفر فرمایا پدی کی اشارہ ده ال اجل رسول الله صلی اللہ علیہ پدی کہ نبی سلام مر کی اشارہ چکلا اندادرالو فتح او شوا خلق پدین کې داخل شو د دا نبی ر السلام دراتلو دا مقصد داو مقصد شو اوس بنبی ر السلام د دنیا نزی اذا جا نس اللہ والفتح ابو بکر رضی اللہ عنہ دا صورت ورې دو هغه په جڑا شو پدی کہ هو هغه مر کی ده اذا جاء نصر الله زکه صحابه کرام په نبی کرامو اسلام مهینو صحابه کرام او فضله کې د نبی اسلام سره ډیر جات محبت وو او صحابه کرام طغی او مثال قائم کړو دنیا دا غي مثال نشي پیش کولای اذا جاء نصر الله چې کله راغی امداد الله او غلبا ورایي تناسا تن ته خلکو لرا چې داخلي ګباپ پدیندا لا کې ډلې ډلې چې الله امدادي د سرا او تر دین mehnat ka khalak badin ke dale dale danan gore na a da malgoro da hali wala ikhlaso da kam kam zena khalak ra gele aga da un khorna aga da malakani jan se na aga da kat nang da la kona daran ge da khawsha baanda jatuna atul malgoro da du tu chutiyani kridi a 10 roza ki a chara school na chutikade chara daftar na chutikade da zada da khpalak pal karune pri khudidi unan تنناته تهې خلکول را کې داخلی کې بعد د داله کی ډلی ډلی په سب هممې رببي کا نو پاې به نواز سره د ستې د ربستانه اوس تغپرو بغ نه غواړه د الله نه یقین الله دی تو به قبلله اونکې دیس د تونو نبروسو نهبییر اسلام زیات سر او استغپار ب کوله اوس نه بونه د د الله د ام دا کله د الله امداد, امداد راغی وغورا استعوذ من الله تبارك و تبت يدا ابي لهب و تب. ده نبی علیہ السلام مخالب كامیا چکم مخالفو اگہ اللہ کامیابی نو ورکیو۔ وغورا ابو والسلام سکترو۔ ده نبی علیہ السلام, السلام تابعدار نو اگہ تباہ و برباد شو تبت یدا ابي لهب و تب. ابو لہب ده تارکه مکه او دغه د لمبو په شانته خيسته د اور لمبي به جوخوالي دوه خيسته سره اوخه او په خايسونه جات نشتا ته نه نه چاره هايس نو تاسره نشي هر پلان کې هډیر زیاد پلاک وي او پلان کې هډیر زیاد پیندي نزلتي ګورا عملتي ګورا کردارتي ګورا به تر سپني واي نه ګور متاسره نشي تعبات يدا ابي لهب وب و تب او داب لهبو نبی عليه صلوات و سلام چې خپل خپلوان را جمع کو او اغيته دعوت ورک او خالق تیوی چی اے خالقا کز تاو تویم چ پتہ صبح نے دی ہوندکی نہ کوئی اپ کو جرا وانے عمل گئی تا صبح منو تا دروخ ویری ندی جرب نہ camera را ہاں دارنگے جرب نہ camera را مون تہ بار بار ازماو کڑے پتہ چ موندا صداقت نے علاوہ بل چیز منتلے در کوما ہا دا د عذابونو نا پدې کې ابو لهبه راپاسې دو او نبی رې سلام توی وخت دې تباګي تم دې نه راځي مګولو الله ويا بلنګ خدای وي چې پیغمبر ترې تبا شي هو پیغمبر تبا تبا نه تبت یدا ابي لهب ابو لهب تبای نبی رې سلام مدو الحجاز بازار کې بلګیا او چېغي به واله يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله وتفليحو اي خلقو تاسو لا اله الا الله وتفليحو سل ایلہ ایل اللہ اکرار رکے کامیاب بشیو ابو لحب لکی آریو رشان پکانو باندیو لی او دا نبی علیہ السلام جی کہ مچغہ والا یا ای ایوہ الناس کولو لا الہ ایل اللہ